Apa doa yang paling mustajab untuk membukakan pintu hati orang yang telah tertutup pintu hatinya? Kalau engkau sakit itu bukan azab. Kalau engkau susah itu bukan azab. Azab di atas azab adalah khatamallahu ala ulubihi hati tertutup. Wa ala sam'ihim telinga tersumbat. Wa ala absarihim mata. Telinga hati tertutup, mata tersumbat, telinga terkunci. Kompletlah penderitaan Sombom Bukmon Amion Fahumlah yang tirun Paka Tuli Bisu Buta Tak lagi bisa otak diajak berpikir Na'udhu Billah Jadi cara menyentuhnya bagaimana Pak Ustaz? Suami tak pernah berhenti menasehati istri Isteri tak pernah berhenti mengajak suam Suami Dah Ayolah wa sumpayam Jangan lupa lupa semua ayolah ya Nanti kita lihat syarat masing-masing. Ayuklah ah, dah. Biko kalau udah masuk neraka, ampun tak sampai hati mencari udah masuk neraka. Ampun sama nan baru, isu tak. Oh, kalau gitu ampun, semayang. Ha. Ibu tidak ustazah. Ibu bukan LCMA. Tapi ibu sudah menyelamatkan satu nyawa dari neraka jahannam. Ay yadhi Allahu bika rajulan wahidan satu orang dapat hidayah karena engkau kok khairu min umuri nam. Na Aduh bapak-bapak pakai jaket kulit, pakai baju kaos gaya metal, pakai celana jeans baju handuk. <laughs> Astaga adu gaya-gaya urang -gaya pengajian. Tapi inyo duduk paling depan mendanga pengajian. Ambo heran, ambo tanyo, "Ba ajari tu apa mendanga pengajian iko khusyuk bana?" Sebetulnya ustaz ambo dak sikuk pengajian kok. Terus Isteri amba mana lepon? Assalamualaikum dah. Nampu amba di masa haji. Pulang serang-serang. Mereka kalau amba dilarikan super teksi? Eh, dia jua ya. Akhirnya dia datang ke masa haji. Ditunggu bini nidak dia kalau. Ditunggu nidak dia datang. Akhirnya berang di muka masa haji. Wah, wah, rambu amba nak kena. Dia jangan. Eh, mantap ceramahnya. Dalam hati yang bukannya pasti amba di sana. Mantap ceramah. Hari pertama, saya dengar, saya suka. Hari kedua, duluk, saya di kursi, palik belakang. Lama-lama, seba -lama, siapa ustaznya? Doktor Mustafa Umar. Mimpun, bukan. Ah. Suami, yang sebelumnya, tidak suka mesin, tidak suka pengajian menjadi suka pengajian gara-gara, is, Ad dunia mata, dunia ini, keindahan, kenikmatan. Wa khairu mata'iha, al mar'atus soliha. Kenikmatan dunia yang paling indah Adalah Hanya istri soneha Masya Allah Udang-dang kalian yang lajang-lajang Dapat istri soleh eh, Amin ja, ja, so Amin Gitu Apak kalau minta proposal ke Pak Wakil Bupati kan Pak Bupati tolong ada bantuan masjid <mess> <mess> Gitu Masjid Masjid Kak Kajik je nekaj kok Amin. Tapi kalau untuk membangunkan kawan, menganjur sepulah, da, da, da, da, da. Amin. Bangun tengah malam, salat sunat hajat dua raka'an. Usulli sunat Hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Hajatnya enggak usah disabik, dalam hati saya. Mudah-mudahan yang enggak tertutup pintu hati kau dibuka, Ya Allah. Di sudut terakhir minta kepada Allah. Tapi yang disabik di mulut, dalam hati saya. Sebab kalau awak sabik di mulut yang bukan bahasa Arab, sholatnya bahagian, batal. Kalau sabik disujud, waktu sudut, ibu sabik. Suami yang bawa, Ya Allah, batal sebabnya. Bapak juga itu. Bini yang bawa, Ya Allah, batal sebabnya. Laku dalam hati, selesai. Habis itu baru berdoa astaghfirullah kepada Allah taala pakai bahasa ya Allah suamiku ini belum juga terbuka pintu hatinya tolonglah kirimkan ya Allah jangan berdoa mulut diam sih ada orang berdoa mulutnya diam belum astaghfirullah ikut orang... ya Allah sebenarnya banyak yang mau kuminta kan sepertinya tak perlu kusebutkan satu persatu <laughs> ku kenapa yakin kok kan yang kenapa tak kau sebutkan doamu Untuk apa kita sebutkan, Ustaz? Allah kan maha tahu Allah maha tahu Tapi doa itu awak sabit untuk membangkitkan semangat Apa ah. kita sebut? Tapi nyebutkan doa, jangan terlalu letil pulau Ya Allah, kau ingin menjual tanah 25 meter kali 35 Sebelah tanah bersembalang, di dia Pak Demi Sebelah kiri, Pak Anggota DPR Mempunyai jalan raya, harga masih nego Ha ha ha apo kalo berdoa pakai bahasa Indonesia kok kurang lu khusyuknya Bu ya pakai bahasa, bahasa awak iku banyak mana meminta kan empat mukal laki dan kedua al mabingkan kata bahasa <laughs> tak perlu sebentar saya bukan orang Minang Pa saya orang Jawa aduh begior bahasa Jawa iki Ustaz kan Minang biasanya orang takut <laughs> cuma kalau doa itu sifatnya pribadi jangan kare-kare tidak ngade urang sebelah Ya Allah, suamiku selimku, kotak aku khawatir, dia selimku Tanya sama si <laughs> Bagaimana dengan orang yang terlilit utang Wajibkah dia membayar zakat mal Ambo meminjam ma piti, jo, pak, dan di s a g -M -A. piti, apa? Ambo pinjam piti namun membayar zakatnya selama setahun itu ambo nan meminjam atau nan punyo piti nan punyo piti sedangkan ambonan ba utang maka membayar zakat itu tetap wajib kalau pemilikan haknya penuh uang ambo pinjam 17 juta pinjaman itu ndak ambo bayar zakatnya tapi zakat gaji ambo tetap dibayar karena kepemilikannya penuh jadi jangan dikaitkan Kamu kena tak bayar zakat? Kamu bayar utam. Tetap bayar zakat. Tapi zakat na seratu utam tadi, tak zakat na lahir. Tetap zakat gaji, zakat tabungan, tetap dibayar zakat. Oh, kala kartu kunia. <laughs> Apa hukum bagi wanita yang sedang haid, namun tetap bertilawah. Menambah hafalan dan merajaan. Baca kitab namanya Al-Fiqhul Islami wa Adil lato. Apa namanya? Al-Fiqh Al-Islami Wa Adil La Tu. Nama penulisnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sudah meninggal, ulama Suriah dari Damaskus. Jabatannya Dekan Fakultas Syariat Universitas Damaskus. Perempuan yang sedang haid menurut empat mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, sepakat empat mazhab Bahawa perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Kecuali mazhab maliki. Kecuali mazhab maliki boleh mengulang hafalan bagi yang hafal Quran. Karena perempuan yang hafal Quran kalau tidak ingin ulang dua juz sehari. Hilang hafalannya tujuh hari sampai pada juz. Maka bolehnya mengulang hafalan tapi dalam hati. Maka kalau bini bapak, anak kadi bapak hafal Quran. Nampaknya duduk diam saja tapi sedang ngulang hafalan. Tapi kalau tidak hafal Quran diam saja. Eh itu diganggu setan. Eh tuntungnya punya bin hafal Quran diam saja. Eh, punya ngulang hafalan. Tapi kalau binnya apa pun diam. Eh, ingat mantan. Pertama, boleh mengulang hafalan kalau dia hafal Quran tapi mengulangnya dalam hati. Dan dua menurut mazhab ambali kalau inyo guru mengaji guru di sekolah di MDA boleh nyoba baca tapi potong-potong anak-anak sore ini kita baca ayat tentang puasa ya ikuti ustazah ya ya ya ayyuhha ya ayyuhha hai orang-orang hai orang-orang allazina allazina yang yang amanu amanu beriman kutiba kutiba diwajukan alaikum bagi kamu, kamu, siam puasa, kama sebagaimana, oh kama itu sebagaimana selama ikut kama kemana boleh jadi dan boleh membaca Quran dua, namun pertama orang yang hafal Quran mengulangi hafalan dalam hati, namun kedua membaca sebagai guru kalau di puteri-puteri, jalan ya Apa hukumnya jika sop solat laki-laki sejajar Dengan sob perempuan Jika boleh mohon jelaskan Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Masjid Istiqlal Mohon maaf, madok ke kiblat. Ambo imam Ambo imam Ibu sejajar Tapi imam tetap Di depan laki laki-laki. Ke -laki. posisi yang perempuan dibuat sebelah atau di sebelah kanan. Tapi posisi imam tetap. Tapi nan seelok-eloknya khairu shufufir rijal sebaik-baik saf laki-laki di muka. Sebaik-baik saf perempuan di belakang. Tapi kalau mau dibuat misalnya di tanah lapang acara payah menyusul bisa bentuk ikut tapi posisi imam di muka laki-laki. Hvala voj so mi ta ma filtru na hoc